بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين توقياتو kiendelea na dasa zetu za tafsiri ya Qurani kwa ufupi leo hii tuko na suratul waqi'ah Mwenyezi Mtukufu Subhana wa Taala anasema: "Idha wakaati al siku patakapotokea tukio kubwa, laisa liwakaatiha kadhiba. Hakuna siku hiyo, tukio la siku hiyo, hakuna nafsi itakaothubutu kukanusha. Hafidhatun, tukio hilo lenye kuwadhalilisha wengine, na kuwatukuza wengine." Idha rajjatil ardu rajja litakapo ardhi ardu wake mkubwa kuba wabussatil basa Na nayakasangasago majabali msago fakanat haba'an mumbatha majabali yakagehuka vumbi ile kupeperuka wa kuntum azwajan thalatha nyinyi wanadamu mukagawika makundi matatu fa ashabul kuna wale wa mkono wa kulia ma ashabu maimanati ni furaha iliyoji na neema iliyoji kwa hawa watu wa kulia wa mashamati na watu wa upande wa kushoto ma ashabu mashamati ni khasara iliyoje na fedheha na majuto na masikitiko. kwa watu wa kushotoni was-sabiquna as na kundi la tatu ni watu wa mlingo wa mbele mstari wa mbele watangulivu kwenye haki naheri. Malaikal muqarrabun haondi walio karibishwa fi jannati na'im katika pepo ya neema. Katika bustani ya neema. Thulatu min al Na watu hawa watafanyika kutokana na kundi kubwa kutokana na watu wa kwanza wa qalilun min al-akhirin na wachache kutokana na watu wa mwisho. Katika nyumati za mwanzo ni watakuwa watu wengi kabisa minasabini na katika watu wa mwisho ummat Muhammad ni wachache tu sabikini. ala sururi mauduna watakuwa ni kukaa katika makochi yaliyopamba muttakiina عليها watakuwa kikako njia ya kutegemea juu yake mutakabilina na kuelekeana yatufu عليهم wuldanum mkhalladun watakuwa wakizungukiwa na watumishi wenye kudumu kuwa watoto hawa zeki watumishi umile, ni watoto wa milele watakuwa akizunguka biakuabi pamoja na patu zenye kubeba gilasi wa barika na mideli wa qasim min ma'in na vigilasi vya vinywaji vya ladha vinywaji vya ladha hivyo sura yake ni ulevi lakini la yusaddauna عنها hawapato akizunguzungu kutokana na huo wala na wala hawalewi wafakhati mimma yataghayrun Watazungukiwa na hawa tumishi wao kupitishiwa matunda aina mbalimbali ya matunda wanayoyapenda walahmi tayrin na nyama na mishikaki ya nyama za ndege mima yashtahuna wala wanawapenda wahurunayn na watakuwa pamoja na laini ambao kaamthalilulu'il ilmaknun namna walipopambika hao ni kama lulu zilizohifadhiwa jazaa ambi makanu kanu yaamalon hali akiwa ya hayo ni malipo yao walioandaliwa ni mwenyezingu Mungu kufuatana na yale walioikuwa wakiyafanya la yasmauna fiha laghwan wala taathima hawatosikia wao wakiwa peponi upuzwote wala maneno ya dhambi dhulma illa tiilan salaman salama, salama. Isukua kusikia maneno ya amani amani. Wa ashabu yamin, ma ashabu yamin na watu wa mkono kulia, eh, watu hawa wamefaidika hawa. Fi sidri watakuwa wamekaa katika mikunazi iliyokuwa haina miba wa talhim na migomba iliyochanua wa dhilim mmdud na vivuli vile Pamaa in maskube na maji yenye kumiminika wa fakihatin kathira, na matunda mengi tu aina kwa aina la maqtuaat matunda ambayo hayadimiki wala mamnuwa wala hayazuilwi hakuna wakati ha, ya matunda wala hakuna wakati ah msimu huu matunda yana wadudu hakuna wafurushim furushin watakuwa katika makochi magodoro yaliyonyunyuliwa ya katika vitanda Mizungu anasema inna ansha'anahunna insha'a sisi tumeyatengeneza makochi hayo magodoro hayo mtengenezo wetu wa hikima na rehema fajalnahunna abkara maana una huru la tukawafanya ni wanawari milele nawari mbele milele uruban aturaba, hili mmoja uruban wenye tabia ya upenzi upenzi wa kusomea atraba na herim, herimu moja siyo vizee tumeandaa hawa nasema le li ashab kwa ajili ya watu wa mkono wa kulia wana hawa watu wa mkono kulia si wengine ni hawa hawa katika wanaadamu wafuasi wa, wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallatun kundi kubwa ni kutokana watu wa kwanza wa sallatun min na kundi kubwa watu wa mwisho wa ashabu shimali na watu mkono kushoto ma ashabu shimali hawana maana yote watu mkono kushoto kwaani wao fi samūmi wa hamim, watakuwa katika moto mkali na maji ya moto wa dhilmi ya hamum na jivuli la moshi yenye kupalia la baridin wala karīm nivulelo haliti ubaridi wala haliti raha Inahum Mwenyezi Mungu hakika ya hawa watu watakopewa nafasi hizo kanu kabla dhalika mutrafin ni kwamba wao walikuwa kabla ya kuja huko siku yoyo ya, ya kiyama walikuwa ni watu walikuwa na neema kubwa wakaenjoy kabisa neema kubwa kila aina ya neema walikuwa nazo hao. wakanu yusiruna ala aljilazim na wakawa naendelea juu ya kufuru kubwa kufuru kufuru ndizo zilizokuwa kintela nazo madhambi dhulma maonevu. Wanyanyaso wa wadogo wanyonge. Wakanu ya kuluna na wakiambiwa na wakikatazwa waki wakionywwa alikuwa husema aidha mitna wa kunna turaba. Ivisisi tukisha kufa tukageuka mchanga wa idhama na mifupa aina la mabuuathuna ndio kweli sisi tutakufuwa. Hawa abaaun mpaka mababa zetu wa kwanza waliokufa uko zamani huko kabisa. Qul mzinga anawaambia mtume wake waambie waambie kabisa innal awwalina wal akhirin hakika ya hawa wa mwanzo wote na wa mwisho la majmooona ila miqati ya yum ma'lum Watakusano katika miadi ya siku baado miqati ya umim, ma'lum miadi ya siku maalum. Thuma innakum ayyuhal dalluna al mukaththibun kisha nyinyi wapotofu wanyekukadhibisha wakaidi la'akiluna min shajarin mtakula nyinyi majani ya majaniya wake zaqqum mtakula majani ya majaniya ya una famali'una minha albutuna mutajaza kutokana majani hayo matumbo yenu. fasharibuna alayhi minalhamimi, alhamim wa yatkusakameni yatkutiyani kiu, yatkulazimesheni yunywe mm, maji ya moto fasharibuna shurba Mtayanywa maji ya moto kama anapokunywa ngamia alichukua kiwa miezi sita. Alhimi ngamia mwenye kiwa miezi sita. Hadha nuzuluhum yawmuddin. Hayo ndiyo maandao yao yaliyoandaliwa siku ya malipo. Mwenyezi Mungu anasema Subhana wa Taala nahnu khalaqnakum ayyuhana adam. Sisi ndiyo tuliwa nyinyi. Falaula tusaddiqun paninimu sareke awaraitum Afaraaitum tumnun hebu nipeni habari ya kile mnachokitoa katika mgongo wenu manim mnayatoa katika mgongo yenu. antum takhluqunahu baada ya kuyamimina katika matumbo ya mafuko ya uzazi ya kina mama nyinyi ndio mnayatia sura hayo amna hanul khaliqun au nisisi ndio tuno yaumba na tukatia sura dikia awdume awabota au bi basi kama hamjui ni sisi na hanuqaddarna bainakumul Na sisi ndio tulokadiria na hanuqaddanna bainakumul Na sisi ndio tulinowakadiria kati yetenu mauti wama nahnu bimasbuqina na sisi hatushindwe. Hatusiweni kushindwa kabisa. Mpango yetu tulivyoipanga haina vyingine itakuwa kama tulivyopanga. Hatusiweni kushindwa ala anubaddila amthalakum na kuweza kuleta badala yenu kama nyinyi wanunshiakum fi ma la na nyinyi tukawafanya katika hali msiwejua tunao uwezo huo wa alimtumun nasha at alula wa hakika mfumo wa kwanza wa maisha ya dunia mfumo wa maisha ya dunia wa kwanza msha ujua falaula tadhkarun kwa nini haoneki kwa nini haoneki afaraitum ma tahrutun Hebu peni habari ya wale vipando mnavyoviotesha antum ni nyinyi nininyi mnavyoviotesha am nahanu almuzari'un au sis tunotesha. La nashaa'u lajalnahu hutaman kama tunataka tungeyafanya vipando venyu vyote vikazama pepe makapi tu basi fadhaltum na mkabaki Na kulaumiyana. kusikitikiana Mkaseema, sema la lamuhramun hakika sisi tumkula khasara, bali nahnu mahrumun bali sisi tumeinyimwa mwanema. hayo ndio yangebaki kwenu afaraaitum ma alladhi tashrabun hebu peni khabari ya maji ambayo nyinyi mnaynywa a antum anzaltumuhu min almuzni ni nyinyi mlio ateremsha kutoka na mawingu au sisi ndio tunateremsha law nasha ujaannahu ujaaja kama tunataka tungeyafanya majeno yote vitama veno vyote mnachochimba vikatokea chumvi munyo falaula tashkurun kwani hamumshukuru Mwenyezi Mungu aliyekufanyeni nyinyi maji matamu afaraaitumun nara allati turun hebu nipeni habari yote moto boni mnaonyeshana mko mkisafiri katika majangwa au katika train au magari au ndege wale watu mnowaonyeshana wale Aantum, ansha'tum shajarata asliyah matawilun unatokana katika mti. nyinyi ndio mti. mufanya mti wa huo ndio mliofanya huo mti wa moto amna hanul on. au sisi ndiyo tunliofanya nahanu janaha tadhkara sisi tumefanya moto huo ni kikumbusho wa mataan lilmuqwin tumefanya ni kikumbusho na kistarehesho kisaidizi Jamaa kwa wasafiri. Fasabih bismi rabbikal azim. Mtakashe kwa jina lake Mola wako. Mtakashe kwa jina lavako Mumba wako, mlezi wako, al-'azhim al-mutakabbir. Fala aqsimu bimawaq'in nujum. na, na maanguko ya nyota. Wa innahu la kasamun law ta'lamuna ta al azim. Na hakika hichi ni kiapo kama mnajua nyinyi. Ni kiapo kikubwa, si kiapo cha mchezo. Maanguko ya nyota ni dalili pekee za uwezo kwa mwenye zingu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala. Inna al-Qur'anun Jawabu ya kiapo hicho, Hichi kisomo cha Qur'ani, ni kisomo kitukufu fi kitabim maknun ambacho kipo katika kitabu kichohifadhiwa hifadhiwa, la masuhu illa al-mutahharun. Hakiruhusiwi kukichezea isipokuwa watu wasafi waliosafika nyoyo waliosafika imani waliosafika maungo tanzilum la alamin ite nikitirimisho kutoka kwa mola wa vyombe wote afa bihadha hadithi antum mudinun basi nyinyi kwa hadithi hii nyinyi mnadanganya nadanganyana watajaluna rizkakum Na mnazifanya riziki zenu katika kuukadhibisha ukweli annakum tukathibun kuwa kwa nyinyi mnatazabisha kweli ndio hukupatia kukupatia nini, nini riski falaula laula idha balaghati al mboni basi pale itakapofika roho ya moja wenu kwenye khoo kutoka wa antum hina na nyinyi wakati huo mnamwangalia mwenzenu roho anaiitoa Wanahanu nahanu ilihi ilayhi na wakati huo sisi tuko zaidi kwake kuliko nyinyi walakin la lakini tohamuuni falaula in kuntum ghayra madinina kwanini ikiwa kweli nyinyi hasiwezi kulipwa hamtufufuliwa mkalipwa je matendo yenu kwani tarje'uunaha hamuirejeshi hiyo roho isitoke in kuntum sadiqin ikiwa nyinyi wakweli. kweli basi roho itatoka ya kila mmoja wenu ukishuka muda wake na hii, amma in kana min al huyo mtu mmoja wenu miongoni mwa watu walio na Mwenyezi kwenye kwa rehema zake farahu wa rihan atakuwa katika roho rehema na ihsan wa jannatun na, na ustaniyane wa amma in kana min ashabi al-yamin amma ni katika kundi la watu wa kulia Fasalamu laka min ashabi yamin. Naku pa Muhammad kutokana na hawa watu wa kulia. Wa may min mukaththibina walin Amaikiwa ni miongoni mwa wale watu ambao minan mukaththibina dhalin wa kadhibishal wa kanushaji wa ukweli wapotofu basi hawa makazi yao fa min hamim watakaribishwa katika maji ya moto wa tasliyah jahim na kuingizwa katika mripuko wa moto Inna hadha hakika haya yote tuliyokueleza hapa lahu wa haqqul yaqin ni ukweli ni ukweli wa hakika kabisa ukweli usiyokuwa na toa fa subbih bismi azim mtakashe kwa jina lake mola wako mtukufu mtakashe kwa jina lake mlimazi la wako mtukufu mtakashe kwa jina lake mola wako مليك فوقك ما نك ككومب نك كوله نك اللهم اهدنا بهداك واجنا مما يسر في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك حسبنا الله ونعم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام المرسلين الحمد لله رب العظيم.